Seguiu el 107.8 de la FM també a través de radiopalafrugell.cat. Nosaltres, a continuació, doncs, com us dèiem, tenim una conversa pendent amb el primer entrenador del Club Boquei Palà-Frugell. En aquest cas, doncs, tenim al altre costat de la línia telefònica en Xavier Garcia-Balda. Bon dia, Xavier. Hola, bon dia. Doncs, eh, amb tu volem comentar un parell de coses, una doncs, més enfocada en la planificació de la temporada, que podríem dir, pel que hem anat veient a les xarxes socials, que ja teníem els deures fets, no, Xevi? Sí, de moment eh, podríem dir que, que hem arribat al l'opció amb els deures fets i això també és l'objectiu que teníem marcat de, de poder, doncs, com més aviat, doncs, fer la feina i així també, doncs, ja com anem aquí, jo, doncs, passar pàgina i ja eh, deixar uns dies de descans per portar-nos allà ja a centrar en la temporada que ve. Mm. Sí. Eh, les ganes aquestes de, de tancar les coses, aquestes, que a vegades s'allarguen massa i, i no es mou per ningú, per tant, d'aquesta manera, doncs, hem pogut fer les coses que alguns tenien previst. Mm -hmm. La, la darrera de les informacions o de les notícies ha arribat avui, jo us donava com per fer, Xevi, que era la teva renovació. Eh, ha estat com una miqueta posar la cirereta, no? Aquestes altes i aquestes renovacions que s'han anat fent aquests dies. Bueno, jo penso que aquestes coses, doncs, en categories d'aquestes, doncs s'han de fer, no? S'han de fer, s'han de parlar, s'han de gestionar, perquè algú doncs, pot, tenir, pot tenir diferents... I diferents fies de, de, de, de solucions de coses i al final va, sí que és veritat que allà fa uns dies que, que, que anem a parlar tema i ja, ja n'hi hem parlat i que ara com, com internament ha ja seguit de continuar una, una temporada més mm -hmm. va, sí que és veritat que a nivell llocs socials doncs, una mica perquè també doncs, eh, clar, això passa per uns jurors a qui importa això no diré, no, no, des de la casa i el donem per fet doncs, bueno, doncs, o sigui que, doncs, de poder-ho deixant un pesmat d'això, que es continuava un any més i que, per tant, anàvem per tancar aquesta, aquest tema de renovacions i de baixes i altres. Mm -hmm. uh, fem una miqueta de, de repàs al voltant d'aquestes doncs, incorporacions i també d'aquestes renovacions que s'han produït en aquestes darreres setmanes. Parlem doncs, de que bona part, no?, podem dir, de, de l'equip d'aquesta temporada continua, però també hi ha hagut unes noves incorporacions eh, al voltant per... per, doncs, per pal·liar aquestes baixes, podem dir. Sí, jo, el meu terrenat, sempre ha sigut de mantenir una mica l'equipàs, eh, i, i després d'anar fent petites incorporacions. Petites incorporacions perquè per hi hagi un canvi d'aire, perquè no, no és... O sí, sigui, per la ja posició s'ha utilitzat per mantenir una figura des de fa molts anys, que és la meva, d'acord? ¿vale? Mm -hmm. Llavors, jo sempre dic el mateix, o canvia d'emperador canvi canvia però no es posa una vegada, no sé ni pots tenir sempre el mateix, perquè si no, acabes amb rutines i, i és molt difícil de doncs, tancar temes que, que, que són difícils i de gestionar, no? Llavors el fet d'un pantallot, d'un pantallot, d'un pantallot, d'un pantallot, d'un pantallot, d'un pantallot, llavors jo cada any doncs, faig això, un o dos jugadors. Sí que et deia que estanyaran més canvis, mm, perquè doncs, el mercat et m'ha permès que avui més moviment, i no sé per quina l'or, no? No, no et solia dir qui no es veu la corrupòria més moviment de jugadors que es els altres anys, però no, sí que ha oblidat que hem pogut fer tot doncs, això, que no? hem mantingut un equip base, doncs, ja doncs, amb la i a partir d'aquí, doncs, tenim uns jugadors, doncs, com en Xavi Eldrick, en Monfica, en Canet, en, en Borja i en Miquel, que venia de l'Odici, doncs, la Mantenilsa, i després, eh, tenim les baixes de... del segon porter, eh, que se'n va ajudar fora, i que, per tant, hem fitxat en el que exacte, la meva catalana, ens una una una amb nosaltres, mm -hmm. i després, hem fitxat a... En han tingut les faixes per un tema tan complicat de les lliots i dels obligatges, per un tema de les lliots no ens ha pogut aportar el moment que t'havia d'aportar, però des d'aquest, que s'ha arribat a la part de donar-lo de, de, de, de baixa, i en en Ferran també per un tema laboral, de treballar i competir, el que hi hagi de l'obra és que ens mòbil no ens permet, i per tant una miqueta eh, i ara estaven a la plaixa, al no Sanomé, que torna, torna cap al Cicatón i, i, bueno, volem, volem pescar, eh, ho vam empescar, sabíem que tornava, doncs vam fer ahir, uh -huh. i després eh, a l'Eduard, que era el filó de la casa, doncs, que estava jugint, estaven jugant la primera canada del lloc a la i som d'inclusiós a tornar al Puc, doncs, i portem al Pucingat, doncs, doncs estava el primer equip, i eh, després, setmana, hem tancat ahir, doncs, estava no el plon Caco, que és un jugador molt jo, un jugador argentí, que l'està jugant a, a Itàlia i que bueno, és d'aquests jugadors que em sentirem a parlar eh, i que quan la febreria servirà d'altre pugui que quan te deia, doncs, doncs, s'acciona doncs, en un altre lloc, és un nano molt bo de jo pedran, que, Jopadran, que mm -hmm. Aquesta doncs ha estat una mica la, la, la relació dels fets, no? De com s'han anat aquestes baixes i aquestes altes. Clés, no? la, la baixa de, de Ferran Garcia, tot un, un símbol, eh? ho deies tu a través de les xarxes socials, que s'ha convertit per, el, per la mainada de, de casa nostra, que malauradament doncs, no, no podrem gaudir aquesta temporada que ve d'ell. De, sí, m'he deixat, deixat en, en Rubén, que, que decideix pensar els petits, aquells les baixes que teníem. Uh -huh. En Fran, sí, parlant d'aquests jugadors que, que, que tothom pugui dir el seu equip, és un jugador que té vol, no, no, no es pot anar, una tècnica que és fàcil i ell ho fa any, per any. Per tant, era una decisió molt complicada de tècnic. No? Al final tot, a la vida, doncs, el nivell de l'esport és una cosa del nivell professional i no? I ara, eh, doncs, eh, s'ha de treure dues posicions i, i, i no pot venir a les dues coses, d'estar de jugant un una opinia i, i, i, i, i treballant en el brau. I després d'aquelles persones que et marquen, no?, el personal, doncs, persona molt molt... Eh, bueno, d'aquests que, el que, que, que, que dic, no?, que el govern és el teu equip, que et que t'aporten coses, és, bueno, que és, un, és un jugador que m'ha marcat en aquest sentit, que per aquí tinc un apreci, penso que és un motiu, però tinc un apreci cap a ell, no ho doncs, pues. pues, pues, pues, pues, sé. No, no vull dir diferent si perquè tot, amb tots, amb tots eh, he intentat sempre tenir una bona delació i com és normal, eh, em faig una figura de treballar a les altres les segures, suposo, et costa dintre un masculari, però si no tenien jugadors, doncs pues, que per lo sí, no, que siguin, no. doncs em farà en aquest sentit, doncs, ho hem aportat molt amb coses que hem anat parlant molt de i que doncs, l'any que final i, i, hem, i hem molt, molt nostres tots dos i hem pogut parlar de l'any no, que estaria desitjada i de millor, i que si se'm va, doncs, a l'any de la hockey per disfrutar, doncs, l'equip que el tingui, doncs, a mi moltíssim. De ben segur, de ben segur, hem disfrutat nosaltres, eh, doncs, aquesta temporada, l'any del retorn a l'hockey lliga, doncs, també i, per tant, doncs, ha estat un ple a veure competir a casa nostra i posant la mirada en la temporada vinent aquesta setmana doncs, ha sorgit aquesta possibilitat d'un canvi de sistema de l'Hockey Lliga, un canvi de sistema que pel que sabem no us acaba de fer el pes ni a, ni a vosaltres ni a, ni a la resta d'equips. Per tant, com pot ser que s'estigui plantejant això si no, si no us agrada, Xevi? Bueno, una federació per un altra, mm -hmm. uns uns per, per una altra, uns autonoms per un altra, uns àgrims per una altra... Jo sempre dic mateix, és un esport que no ens ja va sentant mai a l'aigua. I, I això té les seves conseqüències. En base, jo he estat molts anys en la base, i això ho he vist a nivell de federacions catalanes, i que il·lumines, i que, que aquesta descoordinació, entès eh, que de, un perill i l'acabes pagant, mm -hmm. doncs imagina't, o no bueno, puc més a molts de descoordinació de passant aquestes coses, no? Si unes coses, són unes fases que, no, que, que ningú, ningú hi està d'acord, com el que diu, i o majoritàriament ningú hi està d'acord, diguem-ho que majoritàriament, uh -huh. I, i llavors hem de veure aquí fins a quin punt no, no, sóc, però, eh, arribarà a acord això, no sé, ja ho veurà. O sigui que estem treballant molt entre dos, en el sentit, doncs reunint molt i parlant molt per intentar, doncs, plantejar una... bueno, com estem queixant, com que estem presentant una solució, això és important, no?, perquè a vegades queixar-se, doncs, és el més fàcil, però ens queixem, però portem una solució, llavors planteiem una solució, que tots ja estem d'acord, i que al final l'hem plantejada com a entrenadors del hockey, l'hem plantejada com a amants del hockey, no com a entrenador palafogent, com a entrenador de l'Ibrec, o Barça, o de l'altre d'ell, sinó que ens ha posat la setmaneta de hockey i punt 1, no? I el que em necessaria és, escolta, que quan jugo entre tots, un el jugo entre el que ha de venir a regular tots contra tots, i aquí s'ha de fer plàion per bullar, per deixar funcionar l'acient, i no 14 equips sinó 16, perquè com més siguem més, més partits i per tant al final s'hi ha més partits és uh -huh. I, I les coses, clara, no sigui una classificació normal i corrent, no, no deixem estar de fases i coses que, que per no, ja no entendre, i els costen anar a i imagina't que llavors com vagis d'escutar-ho a l'extravent. De llavors, tant, si parlem de que és un esport minoritari, parlem de que és un esport de no, no tenim seguidors, i si a més a més anem complicant i cada any té una classificació diferent, toquem una anya diferent, i ara pegueu, ara sense, ara hi ha de dos, ara hi ha de sense, ara hi ha unes una fase, o sigui, no pot ser que això no això és, és, és, ho hem de dir prou, s'ha de dir prou, i s'ha de parar i s'ha de, de pensar bé, i la gent em sap que aquestes coses per pensar, i sap com, com, com buscar solucions, i el que això és una solució, però m'ajuntarem a investigar-ho i a l'estirar-ho per davant. I llavors aprenca tots el cul que es diu per, per, per, per buscar l'objectiu, que és per, per més seguidors, que més gent que l'incanti o tant i els dirigirà el paullons i perillot, per lloc, això. Mm -hmm. El coronavirus ens afectarà, sí, és tan clar, però tampoc podem parar les coses amb el coronavirus. O sigui, ens hem d'adaptar. I llavors aquí l'opció no era adaptar-se, sinó l'opció era parar-lo l'opció era, doncs, com, sí, eh, era això, no? Tenir menys equips per intentar, doncs, que si eh, s'hagués d'aturar la competició, que fos més fàcil decidir què, què es feia. Clar. Clar. Sí, sí, sí, és això. Mm, Xavi, la, la idea que plantejeu vosaltres és, suposo, seguir com fins ara, no? Amb, la, amb, la, amb el sistema de classificació i després els playoffs.: offs Exacte. Nosaltres el que veiem era en lloc de C14, que era el m'any passat, C16, mm -hmm. més equips, més partits, o sigui, començar al principis de setembre, i acabar jut, no pot ser que anyway, hem de començar a l'octubre no ve per la Lliga, o sigui, comencem abans. Champions... I, I després, si hi ha partits entre setmana, doncs partits entre setmana no passa bé. Nosaltres, o sigui, estem enochui, a l'auquí, estem a la màxima categoria. Si ens toqui, juguem dimarts, no. o sigui, jo prefereixo jugar un dimarts que no pas entrenar-ho. Per tant, si vull jugar, no es creixi un partit i ja està, no passa res. O sigui, som... O sigui, és la màxima categoria que hi ha. Per tant, hem de pujar un dimarts i hem de pujar un dimarts i hem de pujar per toqui. Per tant, això... Aquest any, si a la Lliga s'hagués pogut acabar, eh, eh, tinguéssim estat 4 setmanes parats sense un partit. 4 sí. setmanes sense estar fer un partit, aquestes categories, això no, ni per nosaltres és bo, ni per jugadors, ni per l'equip, ni pel públic, ni, ni per els aficionats. No és bo per ningú, per tant, no pot ser, no hem de jugar cada setmana. I si ho començar el setembre, per hem de començar a l'octubre? I llavors, eh, n'hi ha a, i tots hem de jugar a marxa, a part l'ampliar, a part l'ampliar, a part l'ampliar, a part l'ampliar, a part l'ampliar, a part l'ampliar, a però no aconseguirem els punts, està clar, no, no, no, no és això només, no és només els punts que hi ha, hi ha moltes altres coses, hi ha, hi ha temes d'entrades, hi ha temes de publicitat, hi temes de televisió, i hi ha una serie de coses que, que ens interessa passar per aquí, i si estem a la màxima categoria, doncs ens ha jugar contra el Barça. Mm -hmm. I, bueno, és aquest tipus de coses que s'ha de... és una bueno, mentida que hagis d'anar a que no ho entenc. Mm -hmm. De fet, al llarg de, de les converses que has mantingut amb en Rafael al llarg de tota aquesta temporada, ja ho has deixat anar moltes vegades i ara també ho has corroborat una vegada més. El fet d'aquests doncs, canvis constants que està ventint el món de l'hoquei per als que eh, doncs, hi hem entrat fa pocs anys és com, carai, tornen a canviar. O per la gent que no hi ha entrat encara és com, ostres, és que això és molt complicat, cada any van canviar le, les coses. Eh, Bé, bueno, no, no, no. és poc atractiu, no ja ho deies tu, Chevi. Per tant, s'hauria d'intentar seguir una mateixa línia durant uns quants anys, no? per intentar consolidar aquests nous, nous públics que puguin arribar. Sí, sí, sí. Uh -huh. Doncs Xavi, nosaltres volíem comentar amb tu dues fets, aquests dos fets, no? una miqueta doncs, la planificació que heu fet de la temporada, amb totes aquestes altes i aquestes baixes i les renovacions que hi ha hagut i, doncs, també posar la mirada en, aquesta, en aquest canvi de sistema que s'està plantejant. De moment, vosaltres, els entrenadors, ja us heu pronunciat. Falta doncs, saber eh, les altres parts, no?, també, que, se, que es manifestin també els jugadors i no sé si també, en aquest cas, la federació té alguna cosa més a pintar en, en, en, en la decisió de si us ha de tenir més en compte o menys, també. Esperemos que, sí, esperem que sí, que sea ella, que ya nos escoltin que eh, todos podamos hablar el mismo y yo, y digital, y podamos decirles que nos puede a todos, puede ver a todos. Xavi, seguimos en contacte muchas gracias y fins la próxima. A vosotros, como